Hej och välkomna till den här föreläsningen, som kommer att handla om olika tidsepoker i historien. Ja, den vanligaste definitionen av historia är att historia är allt förflutet som har inträffat. Alltså det är inte bara kungar, drottningar, krig, uppfinningar, upptäckter, alltså saker som vi vet har påverkat vårt samhälle och vår värld otroligt mycket, utan historia är egentligen precis allting som har hänt, vilket är otroligt mycket, alltså det är inte bara vad de har gjort, utan det är vad alla människor har gjort under alltså hela jordens historia och det är så mycket så att det kommer vi aldrig förstå, alltså vi kommer aldrig få in det i våra hjärna och därför har man delat in historien i epoker, vilket vi kommer in på alldeles strax men först, vad vet vi då egentligen säkert om historien? Ja, egentligen så är det inte så mycket. Historia är faktiskt ingen vetenskap, utan det är mer alltså kvalificerade gissningar som baserar sig på de källor som finns tillgängliga. Dock skulle man kunna argumentera för att vissa saker är faktiskt, alltså vet vi har hänt med 100% säkerhet, framförallt andra världskriget. Så på så sätt kan man säga att historia är en vetenskap. Men det handlar mycket om kvalificerade gissningar. Och det finns många olika källor som man använder sig av för att ta reda på vad som egentligen har hänt i det förflutna. Vi har en del skriftliga källor som böcker, dagböcker, brev, protokoll, förordningar, anteckningar med mera. Men vi har också en hel del saker som vi kan se ute i form av riner, gravhögar och vi har också arkeologiska fynd som skelett, krukskärvor, mynt bitar av gamla kläder, verktyg, redskap saker som människor använder för och vi har också muntliga berättelser och vi har även idag nya typer av källor som man inte haft tidigare som film Och alla de här källorna använder historiker för att kunna göra så kvalificerade gissningar som möjligt på vad som har hänt. Men alla de här källorna tolkas och värderas olika beroende på hur trovärdiga de är. Ibland brukar man säga att protokoll och skelettbitar är mycket mer trovärdigt än brev och dagböcker. Därför att en skelettbit det är någonting alltså, objektivt. Den ligger ju där. Den berättar ju inte sin egen historia. Medan när man läser en dagbok så har ju den personen som skrivit dagboken, han är ju väldigt subjektiv. Han berättar ju hur han eller hon upplevde någonting. Därför vet man idag att vissa saker som man har tidigare tagit som trovärdiga källor, kanske inte är så trovärdiga. Bland annat så har vi Gustavas historiker som heter Peder Svart, som skrev alltså berättelser om Gustav Vasa. Idag vet man att han gjorde det på beställning av Gustav Vasa, Och att det egentligen inte är Peder Svarts ord utan att det är Gustav Vasas ord genom Peder Svart. Men på den tiden så visste man inte att han var anställd av Gustav Vasa, Så man köpte det här. Man köpte alla de här fantastiska berättelserna om Gustav Vasa, Men som egentligen inte är sanna. Och det är faktiskt så att historia är, alltså det är komplicerat. Det är för att det handlar om hela mänsklighetens historia och det är faktiskt så att ju längre bakåt vi går i tiden desto mindre material och källor har vi att använda oss av för att göra de här gissningarna och därför blir det att ju längre bakåt vi går i historien desto mindre trovärdigt blir det dock, alltså, det finns saker som vi inte vet med 100% säkerhet där faktiskt historiker har gjort de här kvalificerade gissningarna Eh, Framförallt så de, alltså de första människornas historia Hur och varför kom de egentligen till? Vad levde de av? Hur gick de? Vad hade de för värderingar? Hur såg deras kultur ut? Det är saker vi inte vet jättemycket om Därför att det finns så lite bevis och källmaterial från den tiden På samma sätt så har vi flodkulturen Alltså när den neolitiska revolutionen slog igenom så alltså jordbruksrevolutionen så vet vi att det fanns städer, och vi vet att det var olika typer av riken, Egypten, Mesopotamien, Indien och så vidare. Och de här rikerna, vi vet lite grann om hur de funkade. Vi vet lite grann om hur människorna hade det där, därför att det finns olika typer av arkeologiskt material från den tiden. Men vi vet inte egentligen alltså hur det var exakt, och vi vet inte heller varför de gick under. Vi vet inte med säkerhet hur de egentligen styrdes. Och på samma sätt så är det även det alltså antikens Grekland, andra gamla civilisationer som Maya-riket, Romariket och så vidare. Men ju närmare idag vi kommer, desto mer säkra är vi. Det är fast det finns så otroligt mycket bevismaterial från tiden efter 1500-talet. Det, det är då man börjar använda sig av böcker- alltså på riktigt med boktryckarkonsten och så vidare och idag har vi källor som man inte hade alls förr i tiden idag har vi fotografier, filmer, vi har radioinspelningar och går vi liksom ända fram till andra världskriget och kalla kriget då har vi till och med människor som kan berätta om de här händelserna när de ägde rum vilket gör att vi kan med 100 säkerhet säga att andra världskriget har ägt rum Men som jag nämnde från början så är historia allting som har skett. Alltså det är inte bara de här epokerna, de här riktiga personerna och händelserna och krigen utan det är allting. Så för att det ska bli hanterbart, för att vi ska kunna ta, ta oss så mycket av det som möjligt till oss och veta vad som är det riktiga så har man delat in historien i olika epoker. Och epoker är alltså då tidsperioder. Som exempelvis... Eh, Antiken, renaissancen, medeltiden, frihetstiden, den industriella revolutionen, den moderna, om också, men vi kommer in på det senare. Det är olika typer av epoker. Och jag tänkte börja och gå in och förklara lite enkelt hur de här olika epokerna är uppdelade. Det är för att det är ganska riktigt. Låt oss ta den förhistoriska tiden som ett exempel. Den förhistoriska tiden definieras av. Tiden då skriftliga källor eh, var alldeles för bristfälliga för att ge en heltäckande bild av historien. Och det här blir ju väldigt olika för olika kulturer olika nationer. Låt mig ta ett exempel. Alltså, I Egypten så hade man skriftliga källor redan i, alltså i början av 3200 före Kristus. Medan i Nya Guinea så hade man inga skriftliga källor förrän år 1900. Så jag menar, då börjar alltså den förhistoriska tiden 3200 före Kristus i Egypten, år 1900 på Neogenea. Och som ni ser så kan det bli väldigt konstigt om man följer den här typen av indelning. Och det blir ännu mer problematiskt eftersom vissa tidsperioder och epoker krockar med varandra och går in i varandra. Vissa vill dessutom också börja vissa epoker vid särskilda händelser och andra vid andra händelser. Eh, det tidsfördelningar som man har haft från början har också alltså ändrats och fortsätter att ändras än idag. Så om vi säger att vi hade en definition av medeltiden på 1700-talet, så kanske den är helt annorlunda idag. man har flyttat årtal och nu ska vi börja på 800-talet. Nej, nu börjar vi på 900-talet, därför att då fick vi fram att det här hände då. På samma sätt alltså, historien ändras alltid, därför att vi hittar alltid nya typer av bevismaterial. Vi tolkar saker och ting hela tiden olika. Så historiker som håller på med det här, de sitter och argumenterar. när men jag tycker att medeltiden ska börja den tidpunkten där, därför att då hände det som var väldigt riktigt. Men en annan person kan ju tycka att något annat var väldigt riktigt och vill starta medeltiden på den tiden. Sen har också olika länder olika indelningar. Låt mig ta ett exempel. Alltså vikingatiden är faktiskt en egen svensk indelning av historien som kom till på 1800-talet. Tidigare så hade vi faktiskt här i Sverige använt samma indelning som resten av världen. Det vill säga att vi hade delat in den här perioden i medeltiden. Men på 1800-talet så var vi väldigt nationalistiska här i Sverige och vi tyckte liksom att svenskarna är lite bättre än alla andra. Så det är klart att vi ska ha en egen indelning. Men man brukar säga alltså man brukar försöka, eh, nu för tiden i alla fall, att få en sorts gemensam indelning som funkar. Och det fortfarande är fortfarande lite problematiskt, därför att som sagt vissa epoker glider in i varandra. Och det finns en del epoker som man kanske egentligen borde ta bort, men som man ändå använder. Bland annat stenåldern och järnåldern. Eh, istället så brukar man nu prata om förhistorisk tid. Och det är en tid från Big Bang fram till flodkulturernas början. Alltså då Egypten, Mesopotamien, Indien, Kina och så vidare börjar skaffa de här första kulturerna, första städerna. Efter det så pratar man mycket om forntiden som är den äldsta av de historiska epokerna och räknas då från år 3000 före Kristus då de stora flodkulturerna uppstod tills dess att antiken upphörde i samband med romarikets undergång och fall i slutet av 400-talet efter Kristus. Så först har vi förhistorisk tid och det är liksom, ni har på ordet förhistoria det är liksom dinosaurier, Big Bang människorna kommer till genom aporna och så vidare sen har vi forntiden och det är de här gamla civilisationerna Alltså romariket, Grekland, Egypten. Och hur de utvecklades och hur de sen gick under. Sen brukar man komma in på medeltiden. Och då pratar man om olika delar av medeltiden därför att den är så otroligt lång. Alltså medeltiden sträcker sig faktiskt ända från 500-talets början då romariket gick under till 1500-talet. Så det är en period på tusen år. Och därför har man delat in den i lågmedeltid- högmedeltid och senmedeltid. Efter medeltiden, med alla riddare och korståg och gud allt vad, då kommer den tidigt moderna perioden. Och då är det kolonialtiden, alltså då europeerna upptäckte Amerika och började erövra stora delar av världen med sina kanonskepp och kanonbåtar. Och den sträcker sig från 1500-talets början till 1700-talets slut. Och under den här tiden så inträffade såklart inte bara den här kolonialismen utan även reformationen, renaissancen med mera. Sen kommer den senmoderna perioden och då pratar man ofta om upplysningen, alltså den här första demokratiseringen av världen som startade då i USA och i Frankrike. Och sen sedan spred sig till andra länder då man störtade kungen och införde folkstyre. Och sist men inte minst så kom den industriella revolutionen som inträffade från 1700-talets slut och sen fram till idag. Det för att än idag så delar vi in världen i I- och u Alltså i industri, industriländer och utvecklingsländer. Så den här håller faktiskt, den processen håller på än idag. Och det är riktigt att komma ihåg att framtiden är ännu inte bestämd. Alltså historia hjälper oss att veta vad som har hänt tidigare. Vilka misstag vi har begått, men också vilka framsteg som vi faktiskt har tagit. Och framtiden är ännu ovis. Men historia behövs därför att då kan vi sätta allting som vi gör idag i ett perspektiv. Och på så sätt kan vi också förhoppningsvis lära oss av våra tidigare misstag, inte göra om dem och utvecklas. Så att vi förhoppningsvis inte förstör vår planet, att vi förhoppningsvis inte krigar med varandra så att jorden går under. Utan alltså att vi fortsätter med framstegen, så att vi fortsätter utvecklas, så att vi tar hand om den här planeten. Och att vi liksom, vad ska man säga, förbättrar oss och klarar oss. Därför är historia jätteriktigt. Så jag hoppas ni lärde någonting av den här föreläsningen. Ha det bra så länge. Hej!